mfahamu John Galang Dimabio mwana harakati wa ukombozi na mpigania uhuru msomi katika bara la Afrika na ndiye baba wa taifa changa kabisa duniani la Sudan ya Kusini ambaye hakuweza kuonja matunda ya uhuru wa nchi yake ungana nami katika sehemu hii ya kwanza ya historia ya John Garang Dimabio ni mimi msimulizi wako naitwa Festo John Mchodo Kwa kuanza kabisa hebu tutazame ni kwa namna gani nchi ya Sudani ya kusini ilipata uhuru wake nchi ya Sudani ya kusini ilipata uhuru wake karibu miaka kumi na moja iliyopita baada ya zaidi ya miaka ishirini ya mapigano makali vita ambavyo vilianza mwaka el moja the tatu wakati maasi yalipozuka kusini mwa Sudani hadi mwaka 2005. na wakati wa mkataba wa amani ulipotiwa saini kumaliza vita na kuwapa watu wa Sudani ya kusini uhuru wa kuamua hatima ya nchi yao katika muendelezo makara zetu tunaendelea kukuletea kumbukumbu -kumbu za harakati za nchi ya sudani ya kusini kujitawala lakini pia tuwakuletea matukio muhimu na watu mashuhuri waliohusika na harakati hizo za kupigania uhuru wa nchi hiyo lakini katika sehemu hii ya kwanza kabisa tunamuangazia baba wa taifa hilo au baba wa uhuru wa nchi ya sudani ya kusini hayati John Garang Dima bio John Garang Dima Bio ni nani hasa? Hivi sasa imetimia miaka zaidi ya kuminasaba tangu kifo cha John Garang Dima Bio kilichotokea baada ya jari ya helikopter kifo chake kilizua taharuki kubwa nchini Sudani baada ya kuhudumu kama makamu wa kwanza wa wa nchi ya Sudani kwa wikitatu peke kundi wa la waasi la SPLM yani Sudan People's Liberation Movement lilikuwa limejikuta katika mtiani mkubwa sana Hayati John Garang Dimabio Bio anaonekana kuandie kiongozi aliyetarajiwa kuwapa muongozo wa kukabiliana na changamoto mbalimbali mbali za kisiasa katika siku zijazo alikuwa haiupote tena pamoja nao hayati John mabio alitumia miaka mingi kupigana dhidi ya serikali ya Sudani dhamira yake kubwa ikiwa ni kuleta usawa katika nchi hiyo John Garang di mabio awali hakutaka kugawanyika kwa nchi ya Sudani na alitmainini kwamba nchi mpya ya Sudani yenye kuheshimu haki za wote na wananchi kwa nchi hiyo kuishi kwa amani kwa kuheshimu tofauti za kila mmoja ingeweza kuwepo katika Sudani mpya hata hivyo pambano yake na mkataba wa amani alosaini mnamo mwaka elfu tano na serikali ya Kartomo huko nchini Sudani ulikuwa sehemu ya mkondo uliopelekea Sudani ya kusini kupata uhuru wake huruo ambao baba huyo wa taifa Hilo Changa na jipya kabisa duniani hakuona kwa macho yake kwani mauti yalimkuta miaka sita kabla ya taifa lake kujipatia uhuru Watu wengi hadi hivi sasa bado wanajiuliza je, hatima ya sudani ya Kusini ingekuwa vipi iwapo John Garang Dimabio angekuwa hai? Hebutu wangalie wasifu wa hayati John Garang Dima Bio John Garang Dima Bio alikuwa ni mchumi mwanajeshi lakini pia msomi na kiongozi mzuri wainayake John Dima Bio alizaliwa mnamo juni 23 mwaka elfu moja 1935 na aliyaga dunia mnamo julai 30 mwaka elfu tano John Garang alikuwa mwanasiasa wa sudani na kiongozi wa oasi wa sudani kusini au kusini wanchio Kuanzia mwaka elfu moja 1983 hadi mwaka elfu tano aliongoza jeshi la mbozi la wananchi wa Sudani SPLA yani Sudan People's Liberation Army wakati wa vita vya pili pia wenyewe wenyewe ya nchini Sudani na kufuatia makubaliano ya a aliyohudumu kwa muda mfupi kama makamu wa kwanza wa Rais wa Sudani kwa wikitu hadi alipokufa katika ajari ya helikopter alipokuwa kitokea huko nchini Uganda John Garand, kama kamamchumi kitaaluma alikuwa na ushawishi mkubwa wa kwa harakati ambazo zilisababisha msingi wa Sudani kusini kujipatia uhuru wake na kuwa nchi miaka sita baadae baada ya kifo chake John Garan alizaliwa katika familia maskini kutoka kabila la Dinka katika kijicho cha wa Wangulei, kaunti ya Twic Mashariki, katika mkoa wa Upper Nile nchini Sudani. Lakini baadaye aliachwa yatima akiwa na umri wa miaka 10 tu na kujamaa zake ndio waliokuwa kimlipia karo za shule akisoma katika maeneo ya wao na kisha Rumbek. Mnamo mwaka 1962 alijiunga na vita vya wenyewe kwa wenyewe ya kwanza vya nchini Sudani lakini kwa sababu alikuwa mchanga sana viongozi wa harakati hizo wa wakati huo walimuhimiza yeye na wengine wa umri mdogo kama yeye kutafuta elimu kwanza sababu ya mapigano yalikuwa yakiendelea hayati John Garang alilazimika kumalizia masomo yake ya sekondari nchini Tanzania baada ya kupata ufadhili aliendelea kupata degree ya shahada ya sanaa katika uchumi mnamo mwaka 1969 kutoka katika chuo cha Grindel huko loa nchini Marekani. Pia alipewa fadhili mwingine wa kuendelea na masomo yake katika chuo kikuu cha California Berkeley huko nchini Marekani, lakini alichagua kurudi nchini Tanzania na kusoma uchumi wa kilimo katika chuo kikuu cha Dar eslam yani Judaism. Akiwa katika chuo kikuu cha Dar es alikuwa mwanachama wa wanafunzi wa, wa chuo kikuu cha African Revolutionary Front. Lakini John Garner baadaye aliamua kurudi nchini Sudan na kujiunga na maasi Nammo mwaka elfu moja na sabini hayati John garand mabio alikuwa katika moja ya makundi ya na jeshi wa Gordon Morat Mayen kiongozi wa wakati huo wa harakati za ukombozi wa Anyanya aliyetumwa kwenda Israeli kwa mafunzo ya kijeshi zaidi vita vya wenyewe kwa wenyewe vilimalizika mnamo mwaka elfu moja na sabini na mbili na mkataba wamani ukasainiwa hukojini Addis Adisiaba wa, wa Adisi Ababa, nchini Ethiopia John garand mabio mwenyewe kama waasi wengine aliingizwa katika jeshi la Sudani kwa miaka kumi na Moja, alikuwa mwanajeshi na alipanda kutoka cheo cha kapteni hadi kanali baada ya kuchukua kozi ya masomo ya juu ya kijeshi huko Forti Beningi, Georgia, ya nchini marekani katika kipindi hiki, alichukua likizo ya masomo ya miaka minne na alipata degree ya uzamili katika uchumi wa kilimo kutoka jimbo la loa, ISU mnamo mwaka elfu moja mia tisa na thema na moja alipata PhD yake katika uchumi kutoka katika chokikucha loa state ISU kufikia mwaka elfu moja mia tisa na thema na Kanali John Garang Dimabio Alikuwa kiuudumu kama mkufunzi Mwandamizi katika chaki kijeshi Huko Wadi Sayedna Kilometre shina kutoka katika timwa Amdurman, ambapo aliwafunza makada kwa zaidi ya miaka mine Badae, alitoliwa kudumu katika idara Ya utafiti wa jeshi katika makao maku ya jeshi Huko kartumu, nchini Sudani Leo hii, katika sehemu hii ya kwanza, tunaishia hapa. Lakini, nami tena katika muendelezo wa sehemu ya pili ya makalahi inayohusu maisha ya kanali John Garangdi Mabio, baba wa taifa la Sudani ya kusini, ambaye, hakuweza kufaidi matunda ya uhuru wa nchi yake. hii imeandaliwa na kuletua kwenu na mimi festo John Mchodo, lakini pia shukrani zangu zimwende muhariri mkuu wa makarahizi ya naifamika kwa jina la Musa Saidi Mjumba, na kusihi uendelea kufuatiria channel yetu kwa ajili ya kuendelea kupata makara zaidi, Usisahau kusubscribe, like na kushare iliweo kwanza kupata makara zetu.